Oh, why do you catch my eye then, turn away? I thought we said all the things we had to say So said he saw you holding hands with your new friend How does it feel to know you just one again? Don't give me that. 'Cause it was seen. Everyone thinks he looks bad, you can have your dream. Which number was? <laughs> Which number was? No one. I mean it's like nu var det väldigt länge sedan vi vi vi gjorde det Men mm. Det vet märker inte ni, <går> ni lyssnare. ska. skall. Vi har väntat väldigt länge. Ja. Men i alla fall välkommen får vi då hälsa till det avsnitt. Mm. Tack för att säga. Mm. Fick du försås lite i förväg? Ja. 55 års procent. En primal scream pastish 50 55. Ja du är umde. Små, små små pojkarna. Allt är relativt. Vad heter det? Hur, när har du semester nu då? Från första juli. Det är vecka 27 va? Ja. Mm. Jag har ju nu på fredag och så har jag nästa vecka, vecka 25. och så jobbar jag Är du leder då? Ja. På fredag också? Ja, vi ska till Göteborg Gjöte på fredag så jag tar ju ledet eh, fredag. Och då blir det fredag, alltså fredag den, ja, det på den 18, ja exakt. Mm. Och sen uh, jag leder vecka 25. Och jobba 26 och sen jag leder fyra veckor i 30 Vad skulle du göra nästa vecka? Nej, det blir väl ingenting, springa på börs. <laughs> Mycket bra. Det blir väl ingenting, ingenting chockerande, ingenting speciellt så. Mm. Uh, vad var det jag tänkte säga mer? Ja, nej. Helt tomt. Ja. Nej men eh, ja 27 till 31 mm. 30. Nej, tjo 30. Men eh, fyra veckor. Ja. ja. Ja, det blir det blir grök. Blir inte trockadera om man säger så. Diskbonken. Mm. Trockadera, det blir det blir här, två Nu vi hade drinkar och grågar. Två två injudenser mycket som tror du eller någonting till. Mm. Mm. Dagens ämne var ju då alltså som vi låter fram Jörs best. Ja. Och, och, vad va? för relation till vad har vi på Jörs egentligen? Det, det, det är att det första jag tänker på det är ju den här wedding present plattan. Exakt. Det är liksom första. Mm. För jag har inte någon relation till honom som fotbollsspelare, men man har liksom i efterhand. Ja, precis Kommer du ihåg någonting från tip 6? Eller var det före? Han var en stor före dess. Eller? Nej, alltså. Han är född 46, så nu får vi spekulera. Jag har inte kollat. Något, något, för han, han började i Manchester United 63. Ja, okej. Okay. Så låt, låt säga att han kanske höll på eh, 10 år då. Ja, det är tio år. Nej, då, då, då har man ju inte kunnat se en live. Inte jag i alla fall. Nej, live. Eller ja. inte live, men live på tv. Alltså. Mm. Om det var tips 16 på den tiden. Ja, jo, det var ju. Men att eh, han. Man har sett jag har sett på YouTube. Och Då, då var han ju en, en dribbler. Mm. En, en lirare. Mm. på många sätt. Jag vet att Magnus som jag spelar med, han, han lägger ofta upp bilder. Antingen på en typ äntligen lilla lördagen eller ja, onsdag. Mm. Och då är det en bild på antingen på Rose Stewart med man drinkar eller väldigt mycket George Best. Okay. Med lättklädda damer och mm. han, han, han, han gillar ju att drinka. Ja. Mm. Magnus är det. kanske han också gör med, med, med George Best. Ja. Mm. Han var väl en, en så kallad playboy. Kan man säga. Men var han från Nordirland eller var han ifrån Wales? Nordirland. –Just det. Och kan, äh, –För att han spelar för Nord-Irlands landslag. För jag, –Jag minns där, äh, om jag var på 70-talet eller 80-talet, så, så tänkte jag... Jag vet inte om jag såg något i års bästa, liksom, men han fick ju aldrig spela ett VM. Nej. Nordirland har väl kanske spelat VM nu, va? Eller EM, –Eller EM, något nott där mänskaren ska men då iallafall på 70-talet och 60-talet så var det, fanns det inte en chans att Nordirland skulle, skulle komma upp. Det är, det är lite neatlåt, det som... nu spelar i Wales i och för jag kommer ihåg Ian Rush, han var för Wales va? Ja, det var ja, det. Var ja, precis. Han Det var ju också snack om att han är eh, en av de bästa målskyttarna som inte fick vara med i liksom, den högsta landslandsnivån. Kan kanske inte lands ihop då, nej. Nej, jag tror att du rätt. Han, han spelar nog in. Jag tror inte det, den spelar. Nej, det gjorde de inte. Men jag tänkte, för jag när du säger i en rush, så, så minns jag att jag har tänkt likadant. Att han får mig aldrig se. Nej, men det var nog så. Ja. Och, men nu spelar ju Wales. Just ja, ja. nu. as a Matter of fact, när vi spelar in. Mot Turkiet. 0-0 no stor mm. jag. Tror. Ja, för Apropos Wales. Så det finns en nån få ser på en gammal en målning. Gammal och så står det, det en kar som pratar med två damer med så här stora klänningar och mm. kanske var 1800-talet. Are, are, uh, are you two ladies from England? Wales, säger de. Are you two Wales from England? <laughs> fånigt, <laughs> men så otroligt otroligt så, och så är det så, så bra jag menar, jag menar, en sån här du vet, en målning på gamla 1800-tal ja. med stora klänningar och... jaha, jag har ju stora klänningar jag trodde ja. att det var stora klänningar mm. are you two ladies from England? Uh, Wales are you two Wales? <laughs> ja det är bra. Ja, bra men har du sett en dokumentär från Wales? om uh, inspelningsstudion där. Ja, vad heter den? Eh uh, alltså med, med två bönder bönder där ja. Stone Rose till. Och... Men det är jag inte fattade det här är hur de kunde få till ett sånt sound. Alltså var va, måste de måste kunna sin saken då. Ja ja, ja. Äh, det är coolt. Det är farmel i alla fall. Ah, ja. Men det var always egentligen... Men eh, han var från Nordirland. Jag, jag ska jag skriva upp? Han började spela för Manchester United 63. Eh, efter att han upptäckts som en talangscout hemma på Nordirland. 63, då var han alltså 17 år. Ja, det. När han började spela. Och han, han spelade eh, för Nordirlands landslag och 9 mål på 37 landskamper, Så det är inte så imponerande, men det kanske var omgivningen också. Ja. Ändå mål var fjärde mars inte så ja. ja men man alltså, de brukar säga så 50 procent då är det skitmycket. Ja. Alltså mycket skulle han gjort 20 mål eller 18 det är liksom riktigt bra statistiskt det är som på handboll till exempel om man sa att ja, han gjorde åtta mål och sköt 16 skott det var bra Nej, fan det är inte bra att sätta 50 <laughs> nej, Men alltså, du ska ju, nej en sån men fotboll. Ja. Så ja, jag jag är ju fotboll men handboll alltså, nej men 80 alltså mm. skjuter, skjuter du fem så ska ju fyra sitta. Jo men han han, han var känd som den första popstjärnan i fotbollen. Detta då han likt en på fick tidningar uppmärksamhet i större utsträckning än någon i hans position tidigare fått. Mm. Ehm, så hade jag lite grann om, ja men just det Wedding Present. Ja. Den släpptes, deras platta är bäst med en fin bild i Manchester United direkt. Den platten ska jag vilja ha. En den hade jag. En gång. Har ja, det var faktiskt enda Wedding Present jag haft. Ja. Jag kommer inte ihåg hur det lät eller någonting. En lista på det. Ja, rätt okej. Okay. Mm tidstypisk släpptes 12 oktober 87 mm. Genre, pop indie pop. Mm. label, reception inte ett par och plattan var 38 och 28 okej okay. har du någonting annat på? ja, nej men han har ju täckt ur en del citat mm -hmm. som är väldigt bra så jag vet inte om de har svar själv eller eller om då fyllan som talen. han <laughs> säger att du kör If I had to choose between dribbling past five players and scoring from 40 yards at Anfield or shagging this world, it would be a hard choice. Thankfully I've done both. Jaja. Oh well. I spent 90% of my money on women and drink. The rest I wasted. Det har man hört i många. Mm. Ja, du är, du är nästan som ditt tal, jag har sju intressen. Sex och alkohol. <laughs> okay. Eller sex och kvinnor, ja. I never went... Det här I never went out in the morning with, with the intention of getting drunk. It just happened. Och så sen, I used to go missing a lot. Miss Canada, Miss United Kingdom, Miss World. Ja, bra. I spend a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered. A little variant on that. In 1969, I gave up women and alcohol, and it was the worst 20 minutes of my life. Benbro. Yeah, it's um, also. Could have been a pick, huh? Yeah. I've stopped drinking, but only while I'm asleep. I don't det <laughs> <Yorkfest. laughs> är mycket drinkfokuserad och Av någon anledning tror jag han hamnade så Han då 2005 av alkohol. 59 år gammal. Mm. Eh, jag har gjort eh, faktiskt en liten lista. Av de sådana här? Nej, en lista över. Eh, Titopplista över bästa gjorts. Okej. Okay. Ja. Uh, och det var ju inte 10 i topp utan det var ju 11 i topp faktiskt Men det kan ju vara intressant ja, var. ja. Uh, På elfte plats uh, Charlie George Just det, Arsenal, Arsenal Och även mm. spelade han i uh, Darby, Darby ja, Tänk att man kommer ihåg sån där skit från 70-talet Men kan inte nämna en spelare när varje lag Nej, nu nej men det är ju man ja. tidiga minnen sitter kvar. Charlie Års gjorde mycket så här, alltså knötnävarna och, och... Oj! Det kom lite musik. Men han knötnävarna och, och hade liksom underarmarna framåt, mm. eller med en handgjord. Vad ett coolt namn. Charlie George. Två, två förnamn. Jaja. Tionde plats, i Rudeberg. Okay. Ja. Nionde plats Boy George <laughs> Britsk påpartist äh, Åttonde plats George Lucas mm. Amerikansk filmrecessör äh, Sjunde plats Jag faktiskt hade hans dotter När jag jobbade på Jalaberg Jag undrar om jag träffar han någon gång äh, George Kramne ja. Senare <laughs> George Scott Senare George Scott, ja Uh, sjätte plats. Geo Riedel, Ja Som ja, har legat ja. bakom mycket uh, längre än. Men dock inte Pippi Långstrump. Nej, för det, var, det har jag sett någonting om. Vem var det som gjorde den? Det var ju Jan Johansson. Av Nej, just det. Visa från. Det kanske var den dokumentären. Det var någon dokumentär jag såg där. Att... Ja, vi har ja. För det finns en av Jan Johansson. Visa från Utan Myra. Gjorde också. Eh, femte plats. Georg Åby Eriksson. Ja. Det är väl förbundskaptenarnas alltså förbundskapten fortfarande. Eller? Ja. Han kan ju hålla där i för det. Nej, han nådde väl inga framgångar. Inte La Lars Lavan och, och <laughs> Men att, att eh, Georg Åby, han gjorde väl det här... Som Benga, Benga, Benga Johansson gjorde med Hamburgsrörelsen ja. mycket hittar på mycket grejer tillsammans. Mycket, mycket bus. Mycket bus och mycket team, men, team och filmen, filmen gick ju precis i hans, upp hans allé. Ja. Fick skådespelare lite grann av en Och, och, liksom. och, och jag, jag vet ju att... att för han jag känner till den här revyliran från Norrköping. Chadden. Aha. Han... Eh, I tidigare år så spelade i Europa. han spelade piano på, på hans rebyr. Okej, okay. ah, ja det. Ah. Mm. Och det var även han, han som spelade piano och det är mest hans sång man hör på Vi är svenska fotbollsskrabbar. Mm. Eh, fjärde plats, en musiker, Georg Vadenius. Georg Wadenius, Jojo Wadenius. Och gitarrist då. Gitarrist. Ja. Han såg ju förresten när jag såg Pugg, när jag såg Pugg för mm. två år sedan. Och oj, oj, om jag och han Var det Made in Sweden? Också. Han tar med där. Han och Tommy Körberg, va? Okay. Mm. Den plattan hade beror så. Mm, jag tror att Tommy Körberg med... Eh, tredje plats, nu är prisball. Jag, jag kan gissa två av tre, tror jag. Ja, vi ja. eh, Tredje plats, George Martin. Brittisk okay. skivproducent. Ja, det är bra. Också två och förna. Mm. Som Charlie George. Eh, andra plats. Hmm... George Harrison, British musician, oh. guitarist, songwriter, songwriter, producer, and member of The Beatles. Ah. And can you guess what the first place? I think so. Vem? Seinfeld. It's come to my attention that you and the cleaning woman have engaged in sexual intercourse on the desk in your office. Is that correct? Was that wrong? <laughs> Should I not have done that? I tell you, I gotta plead ignorance on this thing because if anyone had said anything to me at all when I first started here, that that sort of thing was frowned upon. You know, because I I've worked in a lot of offices, and I tell you, people do that all the time. Jordskostensan, so. ja, ab absolut. Ja, det är, <laughs> <laughs> är oslagbart den bästa jord. Ja, bra lista. Bra lista. Ja. Harrison. Jo, men jag såg. Eh... The Contest var på tvn här igår. Ja, just det. Ja, de ah, det var roligt. Ligger och vrider sig i sängen, så säger man Kramer. <laughs> så, så ja, Jo, men Kramer, han ser någon från Jerrys fönster, någon tjej som som, vad heter det, går runt naken i lägenheten. Ja. <laughs> och de ska ju avhålla sig från att inte onanera. Och så går han iväg bara helt och så kommer han tillbaka typ efter 20 sekunder och slänger upp 50 dollar och där. I'm out! <laughs> That was fast! Det gör I the contest! Och vet vem som var två Alltså som uh, uh, näst efter, uh, uh, efter George? Nej, efter Clayton. Var det Jerry? Nej. Var det George? Nej. Nej, Elaine. Elaine. Hon som skulle egentligen betala mer pengar, tyckte George. Ja, de trodde de skulle cruisa genom hela våren. Då kom hon. Det var ju att hon hade sett eh, Kennedy. Kennedy Jr. Ja, ja. John John, Kennedy Jr. På, de var på eh, gymmet. gymmet och så fick hon stå bakom honom och han hade så snygg rumpa. <laughs> så, då, John, då gick det John, inte att hålla så länge. Men vem var som vann det konstigt? Var det George? Eh, var inte Ja, jag vet jag tror jag, jag såg inte hela kommentaren men nu Jerry Date är också en chay som the, var the virgin. Ja, just. Ja, det var version. Ja. är det bra sa jag inte. Nej ja, men Constanza är given ett. Ja, absolut. Ja, det var det, det han då kommer med. Ja, det var mitt också. med vad heter han, i Charlie Jordr skulle jag säga jordbäst. Ja, mycket bra tycker jag. Ja, väldigt bra. Sammanfattat liksom. Ja, på 17 minuter. 17 kaffe. Ja, Så vill eller vill du dra direkt? Ska vi dra direkt, kanske? Okay. Jag tänkte, du kanske vill det på en aväck. <laughs> till till kanten. <skratt> ja, nu ser jag. Jag hade lagt den här. <skratt> ja. Tänkte att jag... Jag tänkte, någon... jag tänkte att jag skulle det. Nu är det du för att dra. Eller jag. Jag tror att du är du för att På natten läser jag... Barnprogram på tv är jag eller? Ja. Bara på en motiv. Det känns som att jag pratar. Om det. det känns som att jag pratar om det. <laughs> men, Ja, men nej, det är inte. Det går att ta sig upp igen. Nej, det finns många se. Så här är du. Kan smoga vinklar sen så. Absolut. Från sidan, uppifrån, mm. nerifrån. Mm. Nej, men återigen en fullmatad podd. Det har alla också fakta, spekkt som den här gången. Vill man veta allt om George Best, lyssnat på mm. podd. Listen up Paul J Evel. <laughs> They say so. Hello. Ciao.